Basme în limba română Copacul înflorit O dată ca niciodată, pe tărâmul Indiei, un negustor bogat pe nume Alaima Se pregătea să plece într-o călătorie pe mare Ca să-și vândă țesăturile, bumbacul, lâna, jadul și bijuteriile în Europa și Asia Centrală pe atunci, călătoriile acestea durau luni întregi, așa că în seara dinaintea plecării, prietenii Negustorului s-au adunat la el acasă pentru a ura noroc. În timpul spațiului, unul dintre prieteni l-a întrebat pe Negustor în timp ce mânca. Alaima, vei fi plecat luni întregi. Nu ne-ai zis niciodată cine vrei să ai pe grijă de casa ta, de proprietatea ta și de depozitul tău din lipsa ta. A, stai liniștit, frate. Jigme se va ocupa de toate. Ce? Ce? El? Acel Jigme? Care are grijă de cai tăi? Da, sigur. Ești bine, alaimă? Jigme e doar un păstor. Iar tu îți lași în mâinile sale? Dacă ți-o fură și fuge... Să fie așa de nesăbuit și să ai încredere într-un servitor, și nu în noi, care suntem egali și ca avere, și ca statut. Îl cunosc pe Jigme de ani întregi. E un om bun și credincios și nu-l consider servitor, ci prietenul meu. Doar galii pot fi prieteni laima. Oricât de bun ai fi cu un servitor, acesta nu-ți poate fi prieten. Nu sunt de acord. Jigmea a avut grijă de mine și a fost alături ca un prieten. Nu va fi de acord să-l ducem la Buddha. Poate acesta îl va face să vadă ce nesăbuită este. Așa că prietenii negustorului l-au dus în locul în care Buddha propovăduia sub smochinul la apusul soarelui. Aceștia i-au explicat situația lui Buddha. Spune-i, domnule! Cum să aibă încredere într-un servitor sărac și să-i lase averea pe pâinile lui? Nu e o năsubuință, mai ales când noi, prietenii săi din același statut, că suntem gata să avem grijă de totul cât el e plecat. a zâmbit și le-a zis o poveste. Acum mult timp, în Benares, trăia un rege. Regelui îi plăcea grădinăritul și petrecea multe ore în grădina sa frumoasă din palat. Deși avea grijă cu atenție de toate florile, copacii și arbuștii din grădină, cel mai mult îi plăceau un copac anume, copacul înflorit. Nimeni nu știa cât de bătrân era copacul, dar acesta stătea în mijlocul grădinii ca un monstru divin uriaș, cu rădăcini adânci care ajungeau în adâncul pământului. Și se zice că crengile sale ajungeau în rai. Întregul oraș Benares era mândru de acest copac bătrân, despre care se credea că are peste o mie de ani. Oricine îl vedea, îl admira pentru puterea și mărimea sa. Oamenii care îl văzuseră, rămăseseră atât de uimiți de el, încât nimeni n-a observat o mică bucățică de iarbă cușa care creștea lângă rădăcinile sale. Într-o zi, regele și regina beau ceai în camera principală a palatului, când dintr-o dată, câteva bucățele de tencuială au căzut peste rege. Tencuială? Regele s-a uitat în sus și a văzut o crăpătură în tavan, care ajungea până la stâlpul uriaș care susținea tavanul. Era evident că stâlpul era pe cale să fie distrus și că dacă nu ar fi fost înlocuit, tavanul întreg al palatului s-ar fi prăbușit și ar fi ucis pe toți dinăuntru. Regele a observat pericolul și imediat și-a trimis servitorii și templarii să caute în pădure un copac destul de puternic pentru a construi un stâlp uriaș nou. Servitorii au căutat prin grădină și s-au întors ca să-i zică regelui ce au găsit. Singurul copac din care am putea construi un astfel de stulp e copacul înflorit, sire! Da, ah, copacul meu preferat! Sunteți siguri? Ne-am uitat la toți copacii din grădinile palatului, însă niciunul nu e destul de puternic, în afară de copacul înflorit! Regele s-a tristat gândindu-se că va trebui să taie iubitul copac înflorit, dar nu avea de ales. Oh, nu pot risca viețile atâtor oameni din palat doar pentru a-mi salva copacul iubit. Bine, dacă așa trebuie, tăiați-l. Spiritul copacului înflorit și chiar și spiritele celorlalți copaci și păsările, au simțit dezastrul care urma să vină Faptul că bătrânul și misticul copac înflorit va fi tăiat Păsările au încetat să mai cânte, s-a lăsat o liniște totală Grădinile au devenit înconjurate de o aură de tristețe și lipsă de viață Atunci, spiritul ierbicașa a vorbit cu copacul înflorit a doua zi, când au venit pădurarii ca să taie copacul și se pregăteau să lovească cu toporul... Psați! Se pare că acest copac e putră de aici! Vedeți? Culoarea scoarței? Da! Și aici e moale! Nu putem tăia acest copac! Nu e destul de puternic pentru a face din el stâlpul acesta! Nu înțeleg nimic! Ieri copacul acesta era puternic, măreț și împunător, iar acum putrezește. Nu se poate așa ceva, este... Poate că nu trebuia să tăiem copacul. Când pădurarii au plecat, păsările au început să cânte iar. Vântul a început să danseze minunat printre crengi Era de parcă cineva umpluse de viață și de bucurie grădina palatului. Copacul înflorit a devenit iar puternic și impunător Ceilalți copaci au rămas uimiți când au văzut asta Copac înflorit, acum ești bine și sănătos Cum ai făcut să pară că putrezești? A, totul se datorează spiritului prietenelui mele Iar mă, așa i-a vorbit cu spiritul cameleonului care i-a chemat pe ceilalți cameleoni pe trunchiul meu Iar apoi aceștia și-au schimbat culoarea Și astfel, când pădurarii au văzut-o, au crezut că împutrezește trunchiul Dar cum ți-ai făcut trunchiul, așa Cameleonii Ca deștepți se duceau imediat în locurile în care pădurari atingeau scoarța Așa că, în loc să-mi atingă cu trunchiul, ei atingeau trupurile moi ale calmeleonilor Și credeau că sunt moale și putrezit Minunat că așa, când noi, așa zis și copacii măreți, n-am putut să ne ajutăm prietenul Înțelepciunea ta ia salva viața și-am vrea să-ți mulțumim! Și astfel, buda și-a încheiat povestea. Prietenia și încrederea e oferită celor ce sunt înțelepți și credincioși. Înțelepciunea și loialitatea nu au legătură cu statutul unei persoane. Trebuie să fim atenți la calitățile unei persoane, nu la bogăția sau statutul, vârsta, sau ocupația ei Auzind acest lucru, negustorul a zâmbit Căci prietenii săi au plecat de lângă Buda, umili și supuși De atunci, n-au mai judecat pe nimeni în baza bogăției sau statutului Ci se uitau la calitățile oamenilor Iar dacă aceștia erau înțelepți și loiali, îi tratau cu respect